Паспорт, І куди розійшлися речі з випотрошеної сумки? Речі з наплічниками мене більше не цікавили. Краєм ока нагледів, як єгиптяни витягли з потаємного відділення конверт із грішми. Там було небагато, 250 доларів, усе, що лишилося після поїздки близьким сходом. «Ей, там мої гроші не встримався я, не чіпайте». «Це не гроші озернувся він». Це і відкрив конверт. О, він підняв голову, криво посміхнувся і більше не вимовив ні слова. Вони нагадували хлопчаків, які вирішили побавитися у войнушку. Такі ж збуджені, розпашилі та неорганізовані. Зграйка дітлахів, котрі з усіх сил вдають, нібито займаються дорослими справами, при цьому підспудно визначаючи, то з них найкрутіше. Усе б нічого, якби цим дітлахам не було по 30-40 років і в їх руках не було нажив та сталевих дрюків». У цей момент операційна система Windows завершила завантаження, оповістивши про це характерним звуком. «Араб підсунув недбук до мене. «Показуй, – гримнув він. «Що показувати, – не зрозумів я». На моніторі була екранна заставка і більше нічого. І тоді єгиптянин вигукнув Покажи мені свій файл, покажи мені свій файл. Він кричав мені просто в обличчя. Заспокойся, будь ласка, я намагався говорити стримано, але в голові Мовдзига крутилася одна думка. Все, фініш, доїздився. — Я покажу тобі все, що захочеш, тільки поясни мені, який саме файл ти хочеш побачити. — Покажи мені свій файл! — криком він накручував себе. Разом з ним заводилися інші, обступали тісніше. — От і все майнуло в голові. — Який файл у вітчої? — перепитав я, розуміючи. «Араб настільки неосвічений що поняття зеленого немає про комп'ютери тремтячими руками я запустив провідник windows відкрилося стандартне вікно диск c під ним список жорстких дисків араби притихли штовхаючись головами єгиптяни намагалися зазирнути на екран а тоді побачивши типове вікно windows вони Знітилися і один за одним відвели погляди. Чоловіки самі не знали, що шукали. Мабуть, вони очікували побачити картинки, на яких зафіксовано, як я роздаю демонстрантам підозрілі пакетики з кольоровими таблетками. А може відеозапис, на якому директор ЦРУ віддає мені наказ дестабілізувати ситуацію в КАЄІ. Біс його знає. Зрештою, коли я показав їм щось, і в цьому щось не виявилось ніяких, крім прометуючих матеріалів, вони розгубилися. Ніхто з єгиптян не хотів признаватися, що не знає, як чинити далі. Вимагати інший файл було смішно. Вони не тямли, що робити з уже відкритим. А це, що таке, долинуло з іншого боку юрби араб, який закінчував обшукувати сумку з-під недбука, витяг з бокової кишені товсту пачку квитанцій, які залишилися в мене після відвідання всіх єгипетських храмів, починаючи з Каїра і закінчуючи Абусімбелом. За час подорож їх назбиралося майже два десятки. Храм Хачепсуд, храм Хоруса Ветфу, Луксорський храм, Карнак, Медінатхабу, Рамесеум, храм Хатора в Дандарі, храм в Абідосі, Незавершений баліст та інші, я зберіг квитки від кожного з них. Квитанці нагадували банкноти, яскраво розмальовані, із сріблястим тисненням. На кожній був зображений відповідний храм і зазначена його назва. Через те я їх і залишив. Достатньо одного погляду, щоб відновити в пам'яті вигляд споруди, їх місце знаходження і назву. «Що це в тебе?» – повторив запитання єгиптянин, перебираючи в руках білети. «Це квитанції, що залишилися після відвідин усіх храмів, які розташувалися уздовж Нілу», – відповідаю. То ти турист? Так, турист. Запал в юрмиську потух швидше, аніж розгортався хвилину тому. Мовчки, не дивлячись один на одного, араби почали заштовхувати речі назад до моєї сумки. За хвилину мені її повернули разом з грішми, недбуком і квитанцем. Якийсь молодик, який не міг змиритися з тим, що мене доведеться відпустити. В останній момент заприміти у сумці відеокамеру «Сонні» має скромні розміри, ця модель менша, а стаканчик з-під морозва, тож її справді не просто помітити. У нього камера. Подивіться, там відеокамера! Заголосив хлопець, показуючи на сумку. Але його ініціативного пориву не підтримали. Цього разу Неорганізованість рабів допомогла мені. Більшість промовчали, і молодик заткнув. Я стояв перед натовпом, притискаючи сумку до грудей. Марко щось буркочуче італійською, аби як закидав речі зі своїх сумок і мого наплічника в багажник. Вибач, буркнув хтось англійською з глибини натовпу демонстрантів, певно думаючи, що я саме цього чекаю. Паспорт, хрипко нагадав чоловікам, рот був сухий, немов натерте шерстю скло. Я тільки-тільки почав відчувати наплив адреналіну.